Ur goro eztiaga egunan. Bai egunan. Izan duzu egun kompletoa atzo, osua. Bai, bai, bai, bete-betea. Zera, goizian, jadanik, e, goizian ez, atxaldean izan da, pauen, e, ausitegi administratiboan, izan duzu ezuek ausia, beraz, galdegiteko, basoa Euskaraz pasa desaten saskako e, ikasleek, e, erantzuna heldoen astean emanen dute, baina nola joan zen. Bon, be pixkat eh, arituak eh, ikushiz esconde eh, ministeritzaren argumentuak, ez? Eh, alde batetik concediratzen eh, eh, dute euskararen erakunde publikoak ez duela holako hitzarmenak eh, izenpetzeko eskumenik. Eh, beraz, bon, euskararen erakunde publikoa estatuak, Akitanieak, departamentuak eta eta euskal kargoak osatzen dute. Beraz, hizkuntza eh, politika publiko bat maiteko. Beraz eta genera, ezkuntza ministerioa bagne da, beraz ez dugu lehetzen hola zaugumentoria teratzen duten eta gero bigarrenik egiten zuten etzela presarik, beraz etzela GFG edo bere alako prozedurarik erabiltzerik, eta guk egiten, guri kaslek azte batzuen buruan dute azterketa Eta ez ideia da, autengo, auten pasa dezaten euskaraz. Bai, hori da, hozko hundia hitzakmenean emana dugu ikaslek parte bat bederen egin behar dutela, e, euskaraz. Eta hortarako epaimaikideak euskaldunak edo elibidunak izaitea behar da. Eta jektore sak heldu e, e, delarik, Larico berjia baita, janigue ezetz. Beraz, horain, itzakbenak betetzeko dira eta, eta horregatik joan gira uzitarat. Mm, Prokuradorak zion ere, zuek egiten duzora, zuen irakurketa e epr eta ministeritzarekin duzuen uh, konbenio hortaz Bai, uh, iten aldira nahi diren irakurketak, baina, itzakbenak dio ikasleguziek pasatzen dutela zirkulajak dio, aztergetak euskaraz eh, egiten aldirela, eta Code de la Edukazioa, izkontza kodeak dio, eh, frantzeseaz den izkontzetan ere egiten aldirela, aztergetak, beraz, eh, ara, gu baiko jaterak ira bilkura oktatik, epa alde egin digun nola, No, lantolatzen ziren asterketa biek, eta espero dugu eh, baiezkoa ezkoa izatez, genuke konferintuko ez ezko bat. Atzoeran duzu, hau zitegitik ateratzen jadanik. Ez dute abokataburik igorri, zuek alen lagia zinuten, txaskak alen lagia zuen, oiek ez dute abokataburik igorri, gori dute paueko eh, langile bat, eh? hori, zeirak, nola irakurri behar da, zeirakur eta iten Bi irakurketa, bat edo defenda ezinadela konsideratzen dute, edo bi mespretsatzen gaituztea inbeste, Euskara inbeste mespretsatzen dute, ez dutela abokatu baten atxalde bateko soldat aparatu nahi. Hmm. Hauzitegiak, zuru ustez, emanen du uh, erabaki uh, tekniko bat, edo politikoa izan daitek ere? Ba, politikoa izanen da dudarik gabe, eh? jena epaile batek estatuaren kontrako erabaki bat hartzen donean, bizkarra sendu behar du, beraz... Eh, espero dezagun eh, azkar sendituko dela, eta bonbederen hori izan ziren argumentuak eh, aldekoak izan dira, beraz, egon geitezei ben, baiko. Horikin bukatzeko, erri uratzen, erran eh, zinigun, eh, blanke retzela izan eh, frantziako ministro honbat, Euskararen dako, aldatua da, papen da oaiko ministroa, ze esperantza huza? Beguk, eh, ekintzetan sinesten dugu, beraz ikusiko zer, zer egiten duen, paperean eh, persoena idekia da, eta minoritatena aldekoa, beraz eh, ikusta sinets. Hori atzoa txaldean zen, atzo gauen beste bilkura bat bat zinuen, beti siaskaren izenean, baina bezkoitzeko ikastolako burasoekin, eh, badute gatazka bat hor, bezkoitzeko ikastola oraino alzekoetan baita, azkena da, egan ginezake, ipar euskalegian eta eriko lugetan da gaur egun, baina burasoek diote balintza txagetan dela, ere txikia dela, Atzoko bilkuran nola pasada? Zaila, zaila, ze... Boalde batetik burasoak kesu dira. Badute ikastola bat beraz zahartzen ari dena, patajan den gune batean, eta hor proposatzen dena da ejiko Be, guaurek eraiki dezagun uh, ikastola bat, behar den bezalakoa, baina eh, jikoetxak eh, ez du kompjenitzen, eta nahiko naikoluke behoitamak ikasletan mugatu, jadanik behoitamak ikasle ditugunean. Hori da ejanduena? Bai, hori da ejanduena, ejandauko eh, ere kaina bukaerarako eh, erabaki bat hartuko dutela, bon, ez perudugu zentzu honak eh, gaina hartuko duela, eh, ara ikastolak e, garatzen dira hoje baskoitzeko ikastola garatzen ari da best, lehenago besteak bezala bahdosen ireki ginuen biljustuki inguru horretako aurrak ez denak bezkoitzera joaiteko, baina behar hor dugu, aurtiko aurrek ez dute ikastolarik lehuntzekoek eres, aurketakoek eres, beraz bezkoitzeko ikastola handitu behar dugu, behar hori baita, Euskarak behar baitu eskualde horretan eta zinez espero dugu entzunak izan engirela eta, eta erantzuna behar izan dela. Hor, oh, Fabien, Fabien Aienza hau behar duena da eh, eriko lurak alokatu ikastolari mementoan ez duena honartzen hori da? Momentuz alokatzen dugu lur bat, baina prefabrikatuak emaiteko bakarrik hori dugu baimena Beraz, ez ginuke konprenituko nolaz posire Lazo, da. Neuzen ne zutitu uh, zerbait uh, agiz. Hori da, agiz, batekin kanpoko eremua mua uh, ondia izan uh, dadin. Eta, ara, beraz, ez du konprenitzen nolaz, ez diren jabatuak gaur egungo ikaslean egoeraz, eta aldiz, banderola pare bat ezarri baitut egurasoek, eienkesua gertzeko, behorek zinez jabatzen ditu, beraz, bo, krispazio egoera ondia da, alde batetik eta bestetik, bo, atzoa enxatu gira esplikatzen, Atera bide bat berdela denendako, gauzak elasaitu behar direla eta gu gure aldetik dugun guzia amaiteko bezko ikastolak etorkizu bat ukan dezana. Zenta, giroa nolako azen atzo alare mintzatzeko manera izan da? Bai, me, mi, bai, bai, mintzatu entzun gaituzte bizkiongi argumentuak trukatu ditugu, baina egia da sendizela alako, alako giro bero bat ere alde batetik eta bestetik. Nork batzen bilkura horretan, nork bat eartu du? Usap ez alberak okay. pentsatzen dut? Bai, eta kontsilo osoa ginuen parean. Ah, kontsilo osoa. Oso osoa, eta beraz egin dituzte galdera teknikoak, ara, hienkezka, nola, ez diren bakarrik beskoitzeko ikastolako aukak, baxatu ez diren bakarrik beskoitzeko aukak, baizik eta ondoko egitakoak, baina esplikatu diegu, gula garatzen girela, beraz, denboran denak azpagnera joiten ziren, gero, argberoan ah, sortu ginen ikastolak, <coughs> baxatu gero leko ginen, eta, eta orain beskoitztzen bado zen ari izaren da ikastola bat, beraz garatu joanen direna ikastoak dira. Hau ok, burasoek eh, aspaldi badute eman dute txosten hore egiko etxera egko etxeari eta sustuta azken asteetan egan da eh, erantzun bat naizutela, absolutukin naizutela erantzun bat eta daki asetuak izan dira eh, ekaina ondaek onda emanen duten erantzun, edo proposamen hogekin e edo hitzogekin. Bon, beti nahiko egin uke gauzak lehenago egin daitezen, hien bon, demora behar dute, kaina kainabukarerako ukanen dugu erantzun bat, e, bon, espero dugu baikoja izanen dela. Ara, beti gia da zaila denean, eta egun hauetan euri eta eguzkina hasten direnean, eta zuzunean behar den e, giturarik e, auken ba besteko, be, bekezkatu azira zure aukaren dutza, eta normala da, eta bestalde ere, bon ikotxean hartu dute hori, e, presio bat bezala, beraz, bon, gauzak uh, uste dut lasaitu behar direla, eta keina bukarerako esperodugu, uzge, uz, azken finan, galde egiten duguna da, dugun terren hori manera egoki batez uh, baliatzea. Zenta ez duzu galde egiten erikoetxeak uh, ordein ditzan, uh, aurrak esutitzeko uh, ere ekin hori? Ba, proposuatu dieku, nahi zuten ez parte hartu, bon, uh, irriño batekin erantzun digute, bana, bon, gu presgira beste mailegu bat gehiago hartzeko, sorpetzeko presgira, Baina, augegun, behoitameka ikasle ditugu, ez dugu onartuko, mugabat, behoitamak ikaslekoa. Na, hori da, errandu zu ostion ere, behoitamak euroko mugamanen duela. Be behoitamak augeko <laughs> mugabat emanen duela. Zer, zinezko da, ordo, ez ezkoa manen dute, eldueneka hinean? Be, espero dugu, gure atzoko, joztuk ez da bai da, hori zen, eh? gure argumentuak entzutea, eta espero dugu be, entzungo dituztela, ezta posible, uh, ara, ere ikuntza batean inbertitzea, Gaur egun berguitameka ikasle ditugu, bepentsatzen dugu, garetuk, garatuko dela, iruro behitamak, laro hau jarte. Beraz, hala, e, e, logikaket dionada, eraikuntza bat iten bauzu, eraikuntza polit bat, eta ez hor den e, itxuskeria hori. Beraz, ara, garatuko dela ikastola hori, eta ondotik behio nengira urtirat edo dena delakoa beste ikastola bat uh, sortzerat. Si aska eta ikastolak uh, mobilizazioetan murgilduak daude, azken, uh, azken hilabete edo kasiko urtetan egan ez dake. Uh, justuki mobilizazioetan hor, lehenik bezko hitzen, sekulanez ezkoa mobilizazioak segituko du, edo zerbait pentsatua da, edo mementoan ez? Esperu dut, uh, bai ezko hitzita eh, Hala, baldintza guziak, hori eh, oh, dira, egikoetxarik alde egiten duguna da, gauk egun okupatzen dugun tegen hori, alokatzen dugun tegen hori segitzea uh, alokatzen, eta hori oh, ere egitzeko behimena uz ezaten garatzen. Beraz, bon, ez pedut, baiko gai zanen dela, zebestenaz ez da konplinituko eskualde hochtan, Euskarak duen eguera ikusirik, biak Euskaraz ariko diren a, a, aujak eta gero helduak eskualde hochtan, bai a, auktin, bai lehuntzen, bai, bai urketan, eta beste ikastolako aujak izanen dira, beraz, ikastolari ezetze geitea, Euskarari ezetze geitea da, eta espero dut gauzekun, ja, mentalitateak aldatu direla, eta eta ez dela gehiago Euskara kontra. Oh. Ja, soguneiz, ere pentsatu duzuela beste, beste posibilitatean Gauza bera, hauzitegian, elduen hastean ez baldin bada, baso Euskaraz pasatzeko? Hor ere, ikusiko dugu, eh? Hor ez da hasti aldiz argiki egana dugu, bai baso azarik gira, bera BGB-tari buruz ere. Arran, gure auzek Euskaraz ikastea onartzen dute, Beraz, Euskaraz ikasten bali ma dute, azterketak Euskaraz egiteko eskubidea dute. Eta hori bai, ez dugula utziko pasatzen, eta hor, jadanik mobilizazio eta beste e, ginen dira, ondoko egunetan, berrebetari buruz bereziki, eta basoari buruz. Eiek idatzitakoa ere, do izenpetutako azpadute respetatzen, nora guaz. Ugrostiaga, esker milagur ekin zaniko izuntan, eta ondoko egunak arte. Minisker.